zan esan dugo, inor joaten al gaur egun elizara mezetara. Datoak atera dira taantza, azkenbia markadetanhirurehun da hogeit 1ru milan lagunek utzi dio elizara joateari Euskal Autonomia erkidean. Horrengo, eta orain dela hogei urteko datuak alderatuta, orduan Elizara joaten zen jendearen erdia ere ezta joaten gaurko gunean Elizara, Elizara, mesetara, dena den balira Elizara joan gabere bere burua katoliko tzat. Lutenak horrengela hogei urte erretarren euneko laurogeita bikzioen katolikoa zela, eta orain gizarteren erdia ono pixka bat gehiaguk du bere burua katoliko tzat. Euskal e, Otronomi Erkidegoko erritarren Euneko berrogeita mabostek katoliko Zatu bere burua, baina euneko Ogeita besterik ez da Praktikatzale, esango dugu e, kai, bueno, Gizartea segulariztatu da Eta urrun geratu dira Minxelariak erruz bidatzen genituen garaiak Euskaldunak miselari direlako, gaur egon Eriada Euskaldunak faten direla, gobernu euskampoko erakundein bitartez, eta lankiretza programen bitartez, baina egia da, miselariak gari batean gehiago zirela. Elista katolikoaren pisoa murriztu da, baina aldi berean igo eginda, beste erdijo batzuetan dabiltzanen kopura.